David Copperfield de Charles Dickens Pista 26 Domnul Treadles locuiește aici? am întrebat eu. Din fundul gangului, o voce misterioasă mi-a răspuns da. Apoi, slujnicuța mi-a zis și ea da. E acasă? am întrebat iar. Din nou, vocea misterioasă mi-a dat un răspuns afirmativ, iar slujnicuța i-a ținut isonul. Am intrat apoi și, după îndrumările slujnicei, am urcat câteva scări, dându-mi seama, în timp ce treceam pe lângă odaia din dos, că niște ochi misterioși, care țineau fără îndoială de glasul cel misterios, mă urmăreau. Când am ajuns în capul scărilor, ca să -avea decât un singur cat, am dat peste Treadles, care mi-a ieșit în întâmpinare. Când m-a văzut, s-a arătat foarte încântat și m-a poftit cu multă căldură în odăița lui. Încăperea dădea spre stradă și era foarte curată, deși cam sărăcăcios mobilată. Am văzut imediat că nu mai avea altă odaie, după divanul pat, după periile de ghete și crema de ghete aflate prin cărți, pe raftul de sus, în dosul unui dicționar. Masa era plină de hârtii și el, într-o haină veche, lucra cu sârg. Nu m-am uitat la nimic anume, dar până ce m-am așezat am văzut totul, chiar și silueta bisericii de pe călimara lui de porțelan. Aveam un deosebit dar de observație, pe care mi-l știam încă de pe vremea maica obărilor. M-a impresionat ingeniozitatea cu care găsise tot soiul de soluții pentru a pune într-un loc ascuns ghetele, oglinda de bărbierit și alte mărunțișuri. Această ingeniozitate îmi aducea aminte de același Traddles de odinioară, care își făcea din hârtie cuști de elefanți ca să pună muște în ele și își găsea o mângâiere când era prigonit în făurirea acelor memorabile opere de artă de care am pomenit atât de des. Într-un colț al odăii se afla ceva acoperit cu grijă de o pânză mare, albă, dar n-am putut desluși ce era. "Treddle's", i-am zis eu, strângându-i din nou mâna după ce m-am așezat. Mă bucur mult că te văd. Și eu mă bucur, Copperfield, mi-a răspuns el. Sunt foarte fericit că te văd. Ți-am dat această adresă în loc de aceea apartamentului meu, tocmai fiindcă m-am bucurat când am întâlnit în Ellie Place și nu m-am îndoit o clipă, că și tu vei fi foarte mulțumit să vii să mă vezi la mine acasă. Oh, ai și un apartament?" l-am întrebat. Da, am un sfert de odaie și de coridor și un sfert de secretar," mi-a răspuns Treadles. M-am întovărășit cu alți trei colegi ca să luăm un birou mai arătos pentru treburi și acolo îl folosim împreună și pe secretar. Mă costă doi și jumătate pe săptămână." Mi-a dat aceste lămuriri zâmbindu-mi cu același zâmbe de odinioară în care citeai bunătatea inimii, simplitatea firii și la pricinuită de vechiul lui Ghinion. Înțelegi, Copperfield, nu din mândrie obișnuiesc să nu-mi dau adresa aici," a urmat Treadles. La birou îi poftesc numai pe aceea care știu că nu l-ar plăcea aici. Că despre mine îmi croiesc drumul în viață, luptând cu greutățile, și-ar fi caragios dacă aș pretinde să mai fac și altceva." Domnul Waterbrook mi-a spus că te pregătești pentru barou," am zis eu. Da, așa m mi-a răspuns Treadles, frecându-și ușor mâinile, Mă pregătesc pentru barou. De fapt, după o lungă întârziere, am început nu demult să urmez cursurile. A trecut destul timp de când m-am înscris, dar mi-a fost foarte greu să plătesc taxa de 100 de lire. Nespus de greu, a încheiat Treadles cu o strâmbătură de parcă i s-ar fi scos un dinte. Știi la ce mă gândesc mereu, Treddles, de când stau aici și mă tot uit la tine? L-am întrebat. Nu, mi-a răspuns el. La costumul acela albastru deschis pe care îl purtai. Oh, de desigur, a strigat Treadles râzând. Prea strâmt la coate și cu pantalonii prea scurți, îți amintești? Oh, da, ce vremul fericită, nu-i așa? Cred că n-ar fi stricat dacă directorul școlii noastre ni l-ar fi făcut și mai fericite. Și asta nu i-ar fi fost prea greu, i-am răspuns eu. Poate că ai dreptate, mi-a zis Treadles, dar totuși am petrecut atât de bine. Îți amintești de nopțile din dormitor când trăgeam câte un chef și când ne istorisei povești, și cum m-au bătut cu nuielile pentru că am plâns la plecarea domnului Mel. Ei, bătrânul Crickle, aș dori să-l mai revăd. S-a purtat ca o brută cu tine, Treddles. I-am spus eu revoltat căci voioșia lui mă înfuria, de parcă aș fi văzut abia în ajun cum fusese bătut. Crezi? mi-a zis Treddles. Cu adevărat, poate să fi fost cam aspru, dar totul a trecut de mult. Ei, bătrânul Crickle, pe vremea aceea te creșteau un unchi, nu-i așa? l-am întrebat. Întocmai," mi-a zis Treadles, unul căruia mereu aveam de gând să-i scriu, dar nu-i scriam niciodată. <laughs> da, aveam pe vremea aceea un unghi. Am murit curând după ce am părăsit școala, Adevărat? Da, era, cum s-ar zice, postăvar, adică negustor de stofe, dar se retrăsese din afaceri și mă lăsase moștenitor. Când am crescut mai mare însă, nu i-a mai fost pe plac." Ce spui?" am exclamat. Vorbea atât de liniștit, încât credeam că n-am înțeles bine." Da, Copperfield, așa ai, mi-a răspuns Treddles. Din păcate, nu i-am plăcut deloc. Zicea că i-am înșelat toate așteptările și atunci s-a însurat cu femeia care îi ținea gospodăria. Și tu ce ai făcut?" l-am întrebat. Nimic deosebit," mi-a zis Treddles. Am locuit cu ei, așteptând să fiu gonit în lumea largă, până ce unchiul meu s-a prăpădit, iar soția lui s-a măritat cu un bărbat tânăr, așa că eu am rămas pe din afară. Și până la urmă nu te-ai ales cu nimic, a spus Mi-a dat 50 de lire. Nu învățasem nicio meserie și la început n-am știut ce să fac. Totuși, sprijinit de fiul unui avocat, care fusese coleg la Salem House, unul yolor cu nasul sucit, ți-l mai amintești?" Nu. Nu fusese la școală pe vremea mea. Pe atunci nu era niciunul cu nasul sucit." n ar face," a urmat Treddles. M-am apucat, cu sprijinul lui, să copiez acte juridice." Nu mi-a mers prea bine și atunci am început să fac referate și rezumate și tot felul de lucruri de soiul ăsta. Căci sunt foarte stăruitor din fire Copperfield și am învățat să fac treburile astea foarte bine. Da, și așa mi-a venit în minte să intru student la drept și am cheltuit tot ce m a mai rămas din cele 50 de lire. Eu l-or m-a recomandat la vreo două birouri, dintre care unul e acela al domnului Waterbrook și-a încăpătat mult de lucru. Am mai avut norocul să cunosc pe cineva care se ocupa cu editura și până la cale o enciclopedie, așa că m-a luat să-l ajut. Și iată, în clipa aceasta, tocmai lucram pentru el. Rostind aceste cuvinte, a aruncat o privire spre masă. Mă pricep destul de bine să adun spusele altora, Copperfield," a urmat Treadles, păstrându-și același aer de încredere curajoasă în tot ce spunea, Dar n-am deloc spirit inventiv, niciun pic. Cred că nu există pe lume un tânăr mai puțin original ca mine." Văzând că Treadles aștepta să-i adeveresc această constatare ca un lucru firesc, am dat din cap, iar el a continuat cu aceeași răbdare vioaie ca mai înainte. Alte expresii mai bună nu găsesc. Și așa, încetul cu încetul, trăind foarte cumpătat, am izbutit în cele din urmă să strâng suta de lire, a zis Treadles. și, slavă domnului, am plătit taxa, deși te asigur că a fost grozav de greu, a urmat Traddles, strâmbându-se iar, de parcă-i s-ar mai fi scos un dinte. Trăiesc de pe urma lucrului despre care ți-am vorbit și n dașduiesc să pot intra peste câteva zile la o gazetă. Ar fi o mare lovitură. Ei, Copperfield, nu te-ai schimbat deloc. Ai aceeași față plăcută și mă bucur atât de mult văzându-te că nu-ți pot ascunde nimic. De aceea trebuie să-ți mai spun că m-am logodit. Logodit, o, Dora. Cu fica unui vicar din Devonshire care are zece copii, da... A zis Treadles, văzând cum fără să vreau, mi-am aruncat privirea spre imaginea de pe călimară. Asta e biserica, Ocolești pe aici, la stânga, dincolo de portiță, m a explicat el plimbându-și degetul pe călimară, și exact aici, unde țin penița, e casa ei, cu fața spre biserică, pricepi. Abia mai târziu am înțeles de ce intra cu atâta plăcere în asemenea mănunte, căci gândurile egoiste erau ocupate în clipa aceea cu fixarea planului casei și grădinii domnului Spenlow. E o fată atât de bună, a zis Straddles. E puțin mai în vârstă decât mine, dar e cea mai scumpă fată de pe lume. Ți-am spus că trebuia să plec pentru câtva timp din oraș. Acolo m-am dus. Am mers și m-am întors pe jos, dar am petrecut de minune. Cred că logodna noastră o să se prelungească destul de mult, dar avem noi o vorbă. Așteaptă și nădăjduiește. Rostim mereu aceste cuvinte. Așteaptă și nădăjduiește. Ni le spunem mereu. Și ea vrea să mă aștepte, Copperfield, de-o trebui și până la vârsta de 60 de ani, sau chiar mai mult. Treadles s-a ridicat de pe scaun și cu un zâmbet triumfător și-a dus mâna spre pânza albă pe care o zărise mai înainte. Totuși, mi-a zis el, să nu crezi că n-am început să strângem câte ceva pentru gospodăria noastră. Nu, nu, am și început. O să meargă încet, dar începutul a și fost făcut. Iată! A declarat el foarte mândru, trăgând cu grijă pânza. Două obiecte pe care le-am pus deoparte. Vasul acesta de flori și măsuța le-a cumpărat chiar ea. Le pui cu o în salon lângă fereastră și arată de minune. Treadles s-a dat înapoi cu un pas ca să le admire mai bine. Măsuța cu placă de marmură, are o circumferință de 85 de centimetri, am cumpărat-o eu. Vrei să lași o carte sau vine cineva în vizită la tine și la nevasta ta și are nevoie de un loc unde să pună ceașca de ceai? Poftim, a spus Treddles. E strașnic lucrată și rezistentă ca o stâncă. Le-am lăudat călduros pe amândouă, iar Treddles le-a acoperit tot atât de grijuliu cum le dezvelise. Nu e o mobilă prea arătoasă, dar e un început, mi-a zis Treddles. Ceea ce mă sperie mai mult ca Perfield sunt fețele de masă, lăzile de perne și alte lucruri de soiul ăsta apoi obiectele de fier, cutiile de lumânări, grătarele și toate cele de trebuințe într-o bucătărie, fiindcă toate la un loc sunt grozav de scumpe. Dar așteaptă și nădăjduiește. Te asigur că e cea mai scumpă fată de pe lume. Nici nu mă îndoiesc, i-am zis. Până una alta, a spus Treddles, reluându-și locul pe scaun, mă descurc și eu cum pot și cu asta am sfârșit ceea ce aveam de spus despre mine. Nu câștig prea mult, dar nici nu cheltuiesc cine știe ce. De obicei iau masă la cei de jos, care sunt oameni de treabă. Domnul și doamna Maicaubăr au văzut multe în viață și e o plăcere să stai de vorbă cu ei." Cum ai spus, dragă Treadles?" M-am grăbit să-l întreb." Treadles m-a privit mirat, ca și cum nu înțelegea ce-i spuneam eu. Ai pomenit de domnul și doamna Maicaubăr, i-am zis. Îi cunosc când de aproape." Tocmai atunci s-au auzit două bătăi în ușă. Le cunoșteam prea bine din vremurile de la Windsor Terrace și cum nimeni altul n-ar fi putut veni să bată la acea ușă, mi-am dat seama că i-am regăsit pe vechii mei prieteni. L-am rugat pe Treadles să-și cheme gazda sus. Treadles mi-a făcut pe plac și a plecându-se pe balustrada scării l-a chemat, iar domnul Maicaubor, câtuși de puțin schimbat, cu pantalonii strâmți, cu bastonul, gulerul și monocul același ca întotdeauna, a intrat în odaie cu un aer elegant și tineresc. Vă cer iertare, domnule Treadles!" A început domnul Maicaubăr cu aceeași mlădiere în glas, oprindu-se din îngânarea unei melodii. Nu știam că în sanctuarul dumneavoastră voi găsi un om străin de această casă. Domnul Maicaubăr mi-a făcut o ușoară plecăciune și și-a potrivit gulerul. Ce mai faci, domnule Maicaubăr?" i-am spus eu. Domnule," mi-a răspuns domnul Sunt sunteți cât se poate de îndatoritor. Sunt in cu vo." Și doamna Maicaubăr?" l-am întrebat. Domnule, mi-a zis domnul Maicaubor, și ea e, slavă domnului, în statul cu voi. Dar copiii, domnule Maicaubor, Domnule, a zis domnul Maicaubor, sunt încântat să vă pot răspunde că și ei se bucură de o sănătate de plină. Deși stăteam față în față, domnul Maicaubor nu m-a recunoscut, dar când m-a văzut sâmbind, mi-a cercetat răsăturile cu mai multă luare aminte și s-a dat înapoi strigând, eu oare cu putință? Am oare plăcerea să-l întâlnesc din nou pe Copperfield?" Și-a început să-mi strâng amândouă mâinile cu cea mai mare căldură. Vai, ce întâmplare, domnule Treddles! a spus domnul Mike Aubor, când mă gândesc că-l cunoști pe prietenul tinereții mele, pe tovarășul meu din zilele de odinioară. Dragă!" a strigat-o el pe doamna Mike Aubor de pe balustrada scării, în timp ce Treddles părea uimit și pe drept cuvânt de felul cum mă descrisese. E în odaia domnului Treadles, un tânăr care dorește să aibă plăcerea de a fi prezentat, iubita mea." Domnul Mike s-a întors imediat și mi-a strâns iar mâinile. Și ce mai face bunul nostru prieten, doctorul și toți cei din Canterbury, Copperfield?" N-am decât vești bune de la ei," i-am răspuns. Mă bucură nespus de mult cele ce aud," a declarat domnul Mike Auber. Ultima oară la Canterbury ne-am întâlnit." În umbra acestui lăcaș bisericesc, ca să folosesc o figură de stil pe care Chaucer l-a immortalizat și despre care, din cele mai depărtate colțuri ale țării, se îndreptau odinioară pelerinii, pe scurt, în apropiere apropierea catedralei, ne-am întâlnit. A zis domnul Maicaubor. I-am adeverit spusele. Domnul Maicaubor a vorbit mai departe cu aceeași volubilitate, dar nu fără a arăta anumite semne de îngrijorare, ascultând zgomotele care veneau din odaia învecinată și care arătau, că doamna Mike Auber își spăla mâinile și deschidea și închidea în grabă niște sertare care mergeau greu. Ne găsești, Copperfield, a zis domnul Mike Auber, trăgând cu coada ochiului la Treadles, mai modest instalați deocamdată la un nivel destul de redus și de nepotrivit, dar știi prea bine că în cursul carierei mele am învins multe greutăți și am înlăturat multe piedici. Nu ți-a rămas necunoscut faptul că au fost anumite perioade în viața mea când m-am văzut silit să mă opresc până ce vor interveni anumite evenimente pe care le așteptam, altele când a trebuit să dau înapoi înainte de a face un salt și sper că nu pot fi învinuit de îngânfare dacă folosesc acest cuvânt. Astăzi mă aflu una dintre acele perioade importante din viața unui om. Am dat înapoi înainte de a lua din nou avântul și am toate motivele să cred că în curând rezultatul va fi un strașnic salt înainte. Tocmai spuneam cât de mulțumit eram când doamna Maicaobor a intrat în odaie, ceva mai prost îmbrăcată ca de obicei, sau așa mi s-a părut căci nu o văzusem de mult. Se gătise totuși în vederea acestei întâlniri și purta o pereche de mânuși ca fenii. Scumpa mea, i-a spus domnul Maicaobor, conducând-o spre mine, iată un domn cu numele de Copperfield, care dorește să reînnoiască o veche cunoștință cu tine. Ar fi fost mai bine să-i dai cu mai multă cruțare această veste, căci doamna Maicaobor având o sănătate șubredă, a fost atât de tulburată încât s-a simțit rău, iar domnul Maica Obor a trebuit să alerge, foarte agitat, jos, la cișmeaua din fundul curții, să aducă o găleată cu apă și să-i ude fruntea. În cele din urmă, doamna Maica Obor și-a revenit și s-a bucurat foarte mult văzându-mă. Am stat vreo jumătate de ceas toți de vorbă, am întrebat-o de gemenii ei care, după cum mi-a spus, au crescut ca niște oameni mari, și de domnișoara și domnișorul Maicaubor, pe care mi-a descris ca pe niște adevărați uriași, dar nu mi-a arătat. Domnul Maicaubor dorea foarte mult să rămân cu ei la masă. N-aș fi avut nimic împotrivă, dar mi s-a părut că deslușesc în ochii doamnei Maicaubor o oarecare neliniște la gândul resturilor de mâncare din bufet. Am spus că nu eram liber în seara aceea și, văzând cum s-a luminat imediat doamna Maicaubor la auzul acestor cuvinte, am rezistat la orice încercare, de a mă convinge să rămân. Înainte de a pleca, am cerut lui Treadles și domnului și domnului Maicaubor să hotărască o seară când să vină la mine să cinăm împreună. Treddles era foarte ocupat, astfel că data a trebuit să fie mai depărtată, dar am găsit o zi care a convenit tuturor și apoi am plecat. Sub pretextul că voia să-mi arate un drum mai scurt decât cel pe care venisem, domnul Maicaubor m-a însoțit până la colțul străzii. Ținea, după cum mi-a explicat, să încredințeze în câteva cuvinte o taină unui vechi prieten. Dragul meu Copperfield," mi-a spus domnul Maicaubor, nici nu trebuie să-ți mai spun că e o adevărată mângâiere pentru noi ca, în împrejurările de față, să avem sub acoperișul nostru o minte ca aceea care strălucește, dacă se poate spune astfel, care strălucește în prietenul dumitale Treadles." Îți poți închipui că prezența lui e un izvor de mângâiere pentru mine și pentru doamna Maica dacă te gândești că avem ca vecini un ofițer de poliție peste drum și alături o spălătoreasă care expune la fereastră niște biscuiți de vânzare. Mă îndeletnicesc deocamdată, tragă Copperfield, cu misitia în negoțul de grâne. Nu e o meserie prea bănoasă, cu alte cuvinte nu câștig mai nimic și de aici mi s-au tras câteva vremelnice încurcături de natură bănească. Sunt însă încântat să adaug, că am un plan să fac să se întoarcă roata. Nu-s liber să-ți spun în ce direcție și sunt sigur că aceasta îmi va îngădui să-mi susțin în mod permanent familia și să am grijă și de prietenul dumitale traders care îi port un interes foarte afectuos. Va trebui, poate, să te pregătești să afli că doamna Mike e într-o situație care nu înlătură cu totul posibilitatea ca în cele din urmă să se mai adauge ceva la chezășirea dragostei noastre, care, într-un cuvânt, să ne mai spărească grupul copiilor. Familia doamnei Maicaubor a avut bunătatea să-și arate nemulțumirea față de această situație. Am totuși dreptul să observ că nu văd în ce măsură îi privește această treabă și să resping cu mânie și dispreț o asemenea manifestare a simțămintelor lor. Apoi domnul Maicaubor mi-a strâns din nou mâna și m-a părăsit. Capitolul 28 Mânușa de a domnului Maicaubor Până în ziua când trebuia să mă ospătez vechi prieteni de curând regăsiți, m-am ținut numai cu amintirea Dorei și cu cafea. Îmi pierise pofta de mâncare din pricina dragostei mele nefericite, dar eram mulțumit că socoteam că ar fi fost un act de perfidie față de Dora dacă aș fi mâncat ca de obicei. Făceam multă mișcare, plimbându-mă, dar fără obișnuitele urmări, fiindcă dezamăgirea anula efectul aerului curat. Experiența culeasă în acea epoca vieții mele mă făcea să mă îndoiesc dacă un om mereu chinuit de niște ghete prea strâmte se mai poate bucura în voie de o hrană de natură animală. Cred că mâinile și picioarele trebuie să acționeze nestânjenite pentru ca stomacul să funcționeze normal. Pentru acest mic ospăț dat acasă, n-am mai făcut aceleași pregătiri exagerate ca prima dată. Am cumpărat numai doi pești, o pulpă de berbec și un pateu de porumbel când i-am făcut o sfielnică aluzie cu privire la gătirea peștelui și a pulpei de berbec, doamna Crup a avut o izbucnire de revoltă și mi-a zis cu un aer foarte demn și jignit. Nu, nu, domnule, nu-mi puteți cere asta, pentru că mă cunoașteți prea bine ca să bănuiți măcar ca și fi în stare să fac ceva fără tragere de inimă. Dar în cele din urmă am ajuns la o înțelegere. Doamna Crup s-a învoit să-mi gătească cu condiția ca după aceea, timp de două săptămâni, să mănânc seara acasă. Și aici se cuvine să spun că, din pricina tiraniei pe care doamna Crup a exercitat-o asupra mea, am avut multe de îndurat. De nimeni nu m-am temut vreodată atât de tare. Trebuia să ne târguim asupra oricărui lucru. Când și o apucat deodată boala acea misterioasă care o pândea, gata să izbucnească oricând la cel mai mic semnal. Dacă după vreo jumătate de duzină de zadarnice încercări mai sfioase, sunam nerăbdător și în cele din urmă venea, Ceea ce nu se întâmpla întotdeauna, avea un aer dojenitor, se lăsa cu răsufera tăiată pe un scaun lângă ușă, își ținea mâna la pieptul înveșmântat în anchin și părea atât de suferindă încât era mulțumit să scape de acord ce preț, chiar cu acela al unui pahar de rachiu sau orice altceva. Dacă mă arătam nemulțumit când găseam la ceasurile cinci după amiază patul făcut pentru seară, ceea ce cred și azi că e cu totul nepotrivit, era de ajuns să-și ducă mâna spre aceeași regiune înveșmântată în Nankin, unde și-avea inima sensibilă, pentru a mă sili să-i iertare. Pe scurt, aș fi făcut orice, numai să nu o pe doamna Crup, care era spaima vieții mele. Pentru serata aceea am cumpărat de ocazie și o masă de servit, ca să nu mai fiu nevoit să recurg la băiatul cel nen demonatic, pe care am prins ciudă pentru că l-am zărit într-o duminică dimineață pe strand, purtând o jiletcă uluitor de asemănătoare cu una -a mea care îmi lipsea de când fusese la mine. Pe fetișca am luat-o, numai cu condiția să aducă farfurile în o daie și să se retragă apoi imediat în capătul scării, lângă ușa de afară, de unde Musafir nu i-ar putea observa naravul cel prinsese de a trage pe nas și unde ar fi fost cu neputință să mai calce pe farfurii. Am pregătit cele de trebuință pentru un punch pe care avea să-l prepare domnul Maicauber. Am cumpărat o sticlă cu apă de lavandă, două lumânări, un pachet de ace și o perniță de ace pe care le-am pus pe masă de toaletă la dispoziția domnei Maicauber, dacă ar fi vrut să-și pună la punct ținuta. Am aprins focul în dormitor ca domnei Maicauber să fie mai plăcut. Am pus chiar eu fața de masă și apoi am așteptat cu inima împăcată desfășurarea evenimentelor. Cei trei oaspeți au sosit împreună la ora fixată. Domnul Maicauber cu un guler mai mare ca de obicei și o nouă panglică la monoclu, doamna Maicauber cu boneta într-un pachet de hârtie cenușie, iar Truddles ducând pachetul și ținând-o de braț pe doamna Maicauber. Toți au fost încântați de apartamentul meu. Când am dus-o pe doamna Maicauber la masa de toaletă și a văzut ce pregătiri făcuse în cinsta ei, a fost atât de fericită că l-a chemat pe domnul Maicauber să vină și el să vadă. Dragul meu Copperfield, mi-a zis domnul Maicaubor, e un adevărat lux. Felul acesta de trai îmi aduce aminte de vremea când eram becher și când doamna Maicaubor nu fusese încă poftită să-mi jure credință în fața altarului. Mai bine zis, când el m-a poftit, domnule Copperfield, a adăugat ironic doamna Maicaubor, căci el și-a luat această răspundere. Scumpa mea!" a glăsuit domnul Maicaubor cu o neașteptată seriozitate. Firește, eu mi-am luat această răspundere!" Îmi dau seama că atunci când, prin nepătrunsele hotărâri ale soartei, mi-ai fost hărăzită mie, se prea poate să fi fost menită unui om al cărui destin cerea ca, după o luptă îndelungată, să cadă în cele din urmă victima unor greutăți bănești de o natură foarte complicată. Am înțeles la ce făcea aluzie iubita mea. Îmi pare rău, dar să știi că pot îndura și asta. – Maica Ober, a strigat doamna Maica Ober lacrimând. nu merită asemenea vorbe, eu care nu te-am lăsat niciodată, care nu te voi lăsa niciodată, Maicaubăr. Iubita mea, a zis foarte mișcat domnul Maicaubăr, îmi vei ierta și tu, îmi vei ierta de sigur și vechiul și încercatul nostru prieten Copperfield această sfârșiere de o clipă a unei inimi rănite, pe care o ciocnire avută de curând cu un favorit al ocârmuirii, mai bine zis cu un dezgustător nemernic de la uzina de apă, a făcut-o să fie mai sensibilă și nu-i vei osândi excesele, ci le vei compătimi. Domnul Maicaubor a îmbrățișat apoi pe doamna Maicaubor, iar mie mi-a strâns mâna, lăsându-mă să înțeleg din această vagă aluzie când după amiaza aceea îi fusese închisă apa în casă pentru neplata taxelor datorată uzinei. Pentru a-i întoarce gândurile de la acest trist subiect, I-am spus domnului Bor că mă bizuiam pe el ca să prepare panciul și l-am dus să-i arăt lămâile. Amărăciunea, ca să nu spun deznădejdea, i-a dispărut într-o clipă. Niciodată n-am văzut un om care să se bucure atâta de aroma cojilor de lămâie preserate cu zahăr, de mirosul romului care ardea și de aburul apei clocotinde ca domnul Bor, în după-amiaza aceea. Era o plăcere să-i vezi chipul strălucind de bucurie printre aburii prețioaselor mirodenii, în timp ce învârtea lingura, amesteca și gusta ca și cum, în loc să fi preparat panciul, ar fi făurit pentru întreaga ei familie o avere menită să dureze peste veacuri. Câtă de despre doamna Maicaubor arăta foarte drăguță când a ieșit din odaia mea, nu știu dacă datorită bonetei, apei de lavandă, acelor focului din cămin sau lumânărilor. Și nici o n-a fost vreodată mai veselă ca această femeie atât de cum se cade. Bănuiesc, nu m-am încumetat să cercetez, dar bănuiesc, că s-a făcut rău doamnei Crup imediat după ce a fript peștele, fiindcă tot ce a urmat a mers prost. Pulpa de berbec ne-a fost adusă sus crudă pe dinăuntru și foarte albicioasă pe din afară, presărată cu un praf zgrunțuros ciudat, ca și cum ar fi căzut în cenușa faimoasei mașini de gătit din bucătărie. Nici nu eram în măsură să ne dăm seama de acest fapt, după felul cum arăta sosul, deoarece fetișcana îl vărsase pe scară, unde a rămas multă vreme până ce a fost șters. Pateul de porumbel n-a fost rău, dar a părut mai degrabă o păcăleală, căci coaja era ca un capac amăgitor, vorbind din punct de vedere frenologic, era numai un flătur și gogoloașe, fără nimic mai de seamă de desubt. Pe scurt, ospățul a ieșit cât se poate de prost și aș fi fost foarte nefericit, de această ispravă vreau să zic, căci nefericit eram în orice caz din pricina dorei, dacă voi mesenilor și o minunată idee a domnului Mike Albert, nu mi-ar fi ușurat inima. Dragul meu prieten Copperfield! mi-a zis domnul Mike Aubert. accidente se pot întâmpla în cele mai bune familii, iar în familiile care nu sunt supuse puternicei înrăuriri care sfințește și înalță în același timp, pe scurt, aș spune, înrăuriri unei femei investite cu titlul sacru de soție, asemenea accidente trebuiesc primite cu răbdare și filozofică înțelepciune. Dacă mi-ai îngădui, m-aș încumeta să spun că există puține mâncăruri mai gustoase în felul lor decât o fleică și că, după părerea mea, cu o mică diviziune a muncii am putea prepara una strașnică dacă tânăra fată care ne servește ne-ar aduce un grătar. De asigur că astfel vom putea drege ușor această mică nenorocire. Aveam în mare un grătar pe care înfrigeam în fiecare dimineață porția de slănină. L-am adus în grabă și ne-am apucat de îndată să punem în aplicare ideea domnului Mike Auber. Diviziunea muncii de care s a pomenit s-a făcut astfel. Treadles a tăiat carnea de berbec în felii, domnul Maicaubor, care se pricepa de minune la aceasta, le-a presărat cu piper, muștar, sare și piper roșu, eu l-am pus pe grătar, l-am întors cu o furculiță și apoi l-am scos sub îndrumarea domnului Maicaubor, iar doamna Maicaubor a pus la încălzit, amestecându-l mereu, un sos de ciuperci și roșii într-o crăticioară. Când am avut destule felii gata, ne-am așezat la masă, așa, cu mânecile suflecate, în timp ce altă serie se frigea și sfâria pe foc, iar noi ne uitam când la berbecul din farfurie, când la cel de pe grătar. Prinși de noutatea acestui fel excelent de a găti, de forfota pe care o pricinuiam ridicându-ne mereu pentru a supraveghea grătarul și apoi așezându-ne ca să mâncăm feliile rumene pe măsură ce ieșeau fierbinți de pe foc, ne-am încălzit și ne-am înveselit atât de bine în zarva și aroma cea înbietoare, încât am mâncat toată pulpa de berbec până la os. Am avut și eu o uimitoare poftă de mâncare, mi-e o spun, dar pentru câtva timp am uitat-o cu totul pe Dora. Sunt mulțumit la gândul că domnul și doamna Maica n-ar fi petrecut mai bine chiar dacă ar fi vândut un pat pentru a acoperi cheltuielile spățului. Mai tot timpul, Treadle s-a râs cu poftă mâncând și lucrând. De fapt, toți am făcut la fel. Îndrăznesc să spun că niciodată n-a fost un ospăț mai reușit. Eram întoiul petrecerii și lucram de zor fiecare în îndeletnicirea noastră, silindu-ne să frigem cât mai bine ultimele felii de carne pentru a ne încununa astfel ospățul, când odată mi-am dat seama că un străin intrase în odaie, și privirea am întâlnit-o pe aceea a severului Litimor, care stătea în fața mea cu pălăria în mână. Ce s-a întâmplat?" L-am întrebat eu fără să vreau. Vă cer iertare, domnule. Mi s-a spus să intru." Stăpânul meu nu se află aici, domnule?" Nu. Nu l-ați văzut, domnule? Nu. Nu vii din partea lui?" Deocamdată nu, domnule. Ți-a spus că îl vei găsi aici?" Nu mi-a spus-o precis, domnule, dar cred că trebuie să vină pe aici mâine, dacă n-a venit astăzi. S-a întors de la Oxford? Vă rog, domnule, mi-a zis el foarte respectuos, să vă așezați și să mă îngăduiți să fac eu această treabă. Și rostind aceste cuvinte, mi-a luat furculița din mână și s-a aplecat asupra grătarului, încordându-și toată luarea mintea asupra lui. N-am fi fost prea tulburați, pot spune, de sosirea lui Stierforth, dar în fața acestui fecior atât de respectabil, am devenit într-o clipă cât se poate de blânzi și de potoliți. Domnul Maicaubor s-a așezat pe scaun fredonând o melodie, ca să arate că se simțea la largul lui, dar de la pieptă ieșea, ca și cum s-ar fi înjunghiat singur, mânerul unei furculițe pe care o dosise în grabă. Domnul Maicaubor și-a pus mânușile ca fenii, luându-și un aer de nobilă lâncezală. Treadles și-a trecut mâinile surase prin păr, l-a zbălit de tot și se uita cu privirea rătăcită la fața de masă. În ceea ce mă privește, arătam ca un copil în capul mesei și abia de mă încumetam să arunc o privire spre respectabilul fenomen care venise cine știe de unde ca să pună rânduială în casă. Între timp, Littimer a scos carnea de berbec de pe grătar și a servit-o solemn celor de la masă. Am luat fiecare câte o bucată, dar ne pierise parcă pofta și mai mult ne prefăceam că mâncăm. După ce am dat fiecare la o parte farfuriile, el le-a ridicat fără zgomot și ne-a servit brânza. Când am sfârșit, a luat-o, a strâns masa și a grămădit totul pe măsuța de servit, ne-a dat paharele de vin și, din proprie inițiativă, a dus măsuța de servit în camară. Toate acestea le-a făcut în chip desăvârșit, fără a-și fi ridicat o clipă ochii de la treabă. Totuși, când s-a întors cu spatele spre mine, mi s-a părut că până și umerii săi exprimau aceeași neclintită părere ca aș fi mult prea tânăr. Mai e ceva de făcut, domnule? I-am mulțumit și am zis nu, și l-am întrebat dacă nu voia să mănânce și el. Nu, vă mulțumesc foarte mult, domnule. Domnul Stierforth vine de la Oxford aici? Vă cer iertare, domnule? Domnul Stierforth vine de la Oxford aici? Îmi închipui că ar trebui să vină mâine aici, domnule. Credeam că ar putea sosi și astăzi, fără îndoială greșeala nu numai a mea, domnule. Dacă o să-l vezi înaintea mea. Vă rog să mă iertați, domnule, dar nu cred că îl voi vedea înaintea dumneavoastră. În orice caz, dacă îl vezi, i-am zis eu, te rog să-i spui că îmi pare foarte rău că n-a fost cu noi în seara aceasta pe care am petrecut-o împreună cu un vechi coleg de școală de-al lui. Prea bine, domnule, și Littimer a făcut o plecăciune pe jumătate adresată mie, pe jumătate lui Treddles, pe care l-a cercetat cu privire. S-a îndreptat cu pași domnul spre ușă, când, în dorința zadarnică de a vorbi cu el, mai omenește. Ceea ce n-am izbutit niciodată, i-am zis. Oh, Litimăr! Domnule, ai mai rămas multă vreme la Yarmouth? Nu prea mult, domnule. Ai văzut corabia gata reparată? Da, domnule, am rămas tocmai pentru a vedea corabia gata reparată. Știu! Și-a ridicat respectuos ochii spre mine. Bănuiesc că, că domnul Stierforth n-a văzut-o încă. Vă asigur că nu vă pot spune, domnule. Cred, dar nu, nu vă pot spune, domnule. Vă doresc noapte bună, domnule. În respectoasa plecăciune care a urmat acestor cuvinte, i-a cuprins pe toți cei de față și apoi a dispărut. Oaspeții mei au răsuflat ușurați când l-au văzut plecat, dar cel mai mulțumit am fost eu, căci, pe lângă stânjenirea datorată acelui simțământ cu totul ciudat pe care l-aveam întotdeauna în fața lui, că era mult mai prejos, mă mai chinuia și gândul că mă îndoisem de stăpânul său și mi-era teamă că băgase de seamă acest lucru. Cum se făcea că... Deși nu aveam mai nimic de ascuns, mă simțeam întotdeauna ca și cum omul acesta ar descoperi totul. Aceste gânduri, precum și remușcarea și teama de a-l vedea chiar păstieri foarte apărând, mi-au fost risipite de domnul Maicabor, care a început să laude pe Litimor, spunând că era un admirabil slujitor și o persoană cât se poate de respectabilă. Trebuie să adaug că domnul Maicabor credea că Litimor îi adresase lui salutul și era foarte încântat de această atenție. Ei, dragul meu Copperfield, știi că panciul, ca și fluxul și refluxul, nu așteaptă pe nimeni, a grăit domnul Maicaubor cu stândul. A, acum are aroma cea mai bună. Vrei să-ți dai părerea, iubito? Doamna Maicaubor l-a găsit excelent. Atunci voi bea, dacă prietenul meu Copperfield îmi va îngădui să-mi iau această libertate, a spus domnul Maicaubor. Voi bea în cinstea celor zile când atât eu, cât și prietenul meu Copperfield eram mai tineri, și luptam cot la cot ca să ne croim un drum în viață. Aș putea zice despre mine și prietenul meu Copperfield, folosind cuvintele pe care le-am cântat cândva împreună că amândoi prin crâng am alergat și muguri dulce am adunat. Firește, când ni s-a evit prilejul, asta așa ca o metaforă. Nu-mi prea dau seama, a urmat domnul Michael Caubor, cu vechea emlădiere în glas și cu acel aer pe care și lua când voia să spună ceva mai cutâlc, ce puteau fi acei muguri, dar nu mă îndoiesc că atât eu, cât și Copperfield, n am fi înfructat cât mai des din ei, dacă ar fi fost cu putință. În clipa aceea, domnul Maicaubor s-a mulțumit să bea panciul. Toți am făcut la fel, Treadles minunându-se pe drept cuvânt, în ce depărtate vremuri domnul Maicaubor a putut fi camaradul meu în lupta vieții. Aha, a zis domnul Maicaubor, încălzit de panci și de dogoarea focului. Draga mea, încă un pahar? Doamna Maicauber a spus că vrea numai câteva picături, dar noi n-am lăsat-o și i-am umplut paharul. Fiindcă suntem între noi, domnule Copperfield, mi-a spus doamna Maicauber, sorbindu-și panciul, căci domnul Traddles e de-ai casei, aș tine mult să aflu părerea dumitale asupra planurilor domnului Maicauber. După cum i-am spus în repetate rânduri domnului Maicauber, a urmat doamna Maicauber argumentând, grăul poate fi o îndeletnicire de soi, dar nu-i deloc pănoasă. Un câștig de doi șilini și nouă pens la două săptămâni nu poate fi socotit mulțumitor, oricât ne-am restrânge cerințele. Toți am fost de aceeași părere. Dacă e așa, a spus doamna Maica mândră că vedea clar lucrurile și că, prin înțelepciunea ei de femeie, îl mai ținea puțin în fru pe domnul Maica care altfel ar fi luat-o razna, dacă e așa, îmi pun următoarea întrebare. Dacă nu ne putem bizui pe grâu, pe ce ne-am putea bizui? Pe cărbuni? Câtuși de puțin. După sfaturile familiei, am încercat și în direcția asta, dar n-am cules decât dezamăgiri." Domnul Mike Albert, cu mâinile în buzunar, înfundat în jilți, ne privea și dădea din cap vrând să arate că problema era foarte limpe de pusă. Nemai putând fi vorba de grâu și de cărbuni," argumentat mai departe doamna Mike m-am uitat, cum era și firesc, domnule Copperfield, în jurul meu și mi-am spus... În ce domeniu ar putea răzbi un om cu talentele domnului Maicaubăr? Am înlăturat de la început orice misitie, pentru că misitia nu e un lucru sigur. Unui temperament deosebit ca domnul Maicaubăr îi se potrivește numai un lucru sigur. Treadles și cu mine am arătat, printr-un murmur, că această mare descoperire era cât se poate de adevărată în privința domnului Maicaubăr și că îi putea fi de un deosebit folos. Nu-ți voi ascunde, dragă domnule Copperfield," a zis doamna Maicaubăr, că de mult am simțit că domnul Mike s-ar împăca foarte bine cu negoțul de berărie. Ei de pildă pe Barclay și Perkins, sau pe Truman, Hambury și Buxton. Îl cunosc prea bine pe domnul Mike Albert și știu că pe această vastă scară, în sale, sunt menite să strălucească, iar câștigurile, mi s-a spus, sunt enorme. Dar ce folos să ne pierdem vremea cu asemenea idee... Dacă domnul Maicaubor nu poate intra în legătură cu aceste firme, care refuză să răspundă la toate scrisorile prin care și a oferit serviciile, chiar și pentru posturi foarte modeste, e degeaba. Sunt încredințată că felul de a se purta al domnului Maicaubor... hm, totuși, draga mea, i-a curmat vorba domnul Maicaubor, taci, iubitul meu, i-a spus doamna Maicaubor, punându-și mănușa cafenie pe mâna lui. Sunt încredințată, domnule Copperfield, că felul de a se purta al domnului Maicaubor se potrivește foarte bine cu cerințele afacerilor de bancă. Pot spune că, dacă aș avea bani la o bancă, purtarea domnului Maicaubor ca reprezentant al acelei bănci mi-ar inspira încredere și, astfel, ar spori afacerile întreprinderii. Dar ce folos să ne oprim la această idee? Dacă diferitele case de bancă Refuză în chip jignitor să recurgă la aptitudinile deosebite ale domnului Maicaubor sau să-i primească ofertele. E degeaba. Dacă unii membri ai familiei mele s-ar hotărâ să-și depună banii în mâinile domnului Maicaubor, știu că s-ar putea întemeia o întreprindere bancară. Dar ce folos dacă ei nu se hotărâ să-și depună banii în mâinile domnului Maicaubor? Și din nou, trebuie să constat că n-am făcut niciun pas înainte și că suntem tot unde am fost la început am clătinat din cap și am spus niciun pas. Treadles a dat și el din cap și a zis niciun pas. Ce deduc din toate acestea? A urmat doamna Mike cu aceeași dorință de a expune cât mai limpede situația. Care e concluzia de neînlăturat, dragă domnule Copperfield? Greșesc oare când spun că trebuie totuși să trăim? Am răspuns câtuși de puțin și Treadles a răspuns câtuși de puțin și apoi m-am trezit adăugând singur cu multă înțelepciune că orice om trebuie sau să trăiască sau să moară. În tocmai, a adeverit doamna Maicaubăr, e chiar așa. Și, dragă domnule Copperfield, adevărul e că nu mai putem trăi fără să se schimbe ceva, fără să se întoarcă roata. Dar sunt încredințată și am spus-o în repetate rânduri în ultimul timp domnului Maicaubăr că nu ne putem aștepta ca roata să se întoarcă singură. Trebuie, într-o anumită măsură, să o ajutăm să se întoarcă. Poate că greșesc dar am ajuns la această convingere Atât eu, cât și Treadles Am aplaudat-o călduros Prea bine, a zis doamna Maicauber. Și atunci, ce soluție propun? Iată-l pe domnul Maicauber Cu atâtea însușiri, cu marele său talent Aș zice, cu geniul său Dar mă tem să nu pară părtinitor Din gura unei soții Treadles și cu mine am mormăit amândoi nu. Și iată-l pe domnul Mycouber Fără nicio situație sau slujbă potrivită Cine poartă răspunderea? Nu încap îndoială că societatea. De aceea voi face cunoscut această nefericită împrejurare și voi avea curajul să silesc societatea s-o îndrepte. După părerea mea, dragă domnule Copperfield, a zis cu tărie doamna Mike Albert, ceea ce îi rămâne de făcut domnului Mike este e să arunce mănușa societății și să-i spună răspicat, să vedem cine o să o ridice, să poftească să se arate cel care se încumetă. Am îndrăsnit să o întreb pe doamna Mike Albert cum s-ar putea face aceasta. Publicând un anunț în toate ziarele, a declarat doamna Maicaubor, mi se pare că ceea ce trebuie să facă domnul Maicaubor ca o datorie față de sine, ca o datorie față de familia sa, și voi merge atât de departe încât voi afirma ca o datorie față de societatea care n-a ținut până acum seama de el, este să dea un anunț în toate ziarele, să se descrie amănunțit așa cum e, cu toate însușirile sale anume arătate, și să încheie astfel. Acum dați-mi o slujbă, cu o remunerație cum se cade și adresați-vă cu răspunsul plătit lui W.M., oficiul poștal Camden Town. Această idee a doamnei Maica dragă Copperfield, a spus domnul Maica vârându-și bărbia în și uitându-se cu coada ochiului la mine, este, de fapt, saltul de care ți-am pomenit când am avut plăcerea să vorbesc ultima oară cu dumneata. Dar publicarea anunțurilor e cam costisitoare, am zis eu cu oarecare îndoială. Așa e, a adeverit doamna Maicaubor, urmând firul aceleiași logici neîndoioase. E foarte adevărat, dragă domnule Copperfield, i-am spus același lucru și domnului Maicaubăr, tocmai de aceea cred că domnul Maicaubor trebuie, ca o datorie față de sine, ca o datorie față de familia sa, ca o datorie față de societate, cum am zis adinauri, să ia cu împrumut o anumită sumă de bani pe poliță. Domnul Mike s-a rezemat mai bine de spătarul scaunului, a început să se joace cu monoclul și și-a ridicat privirea în tavan, dar mi s-a părut că în același timp trăgea cu coada ochiului la Traders, care se uita la focul din vatră.